постійно викликали спогади. — Ви якось обережно попередьте, Валентину Гнатівну, — порадив мені Скорич. Краще, щоб вона зовсім не їхала. Досить батька. Спробую умовити її, пообіцяв. У себе в кабінеті взявся за телефон, щоб подзвонити табурчакам. Уявив Валентину Гнатівну, що не відходила від апарата, і в мене опустилася рука. Навже Руслан втопився? Я й не думав про це, але ж могло бути і так. Сказав, що йде додому, а сам на пляж, до свого товариша Віталика, а скільки я нагородив усіляких припущень. А воно все просто, втопився. Але чому скорич запитав, чи не було на утопленнику мотузки? Мотузки. Тобто, чи не був зв'язаний хлопчина? Ось воно що. Майор таки думав про наглу смерть школяра. Тоді хто злочинець? Чому убив Руслана? Риторика, все риторика. Квартира та бурчак, з болівим голосом озвалася Валентина Гнатівна. Це Загайгора. Я... Знайшли? Де він? У вас? Швидко запитала. Я ваш чоловік? На силу у своє. Задрімав. Він цілу ніч... Не спав у поїзді. Ви скажіть, Русланчик, я зараз приїду. Приїду, підвищив голос, щоб почула. З важким серцем я трясся у газику. Попереду чекала дуже неприємна процедура. Нежива людина завжди справляла на мене гнітюче враження, і я до цього ніяк не міг звикнути. Особливо важко було в присутності близьких загиблого, які глибоко переживали свої гори. Не знав, як сприйме опізнання мати Руслана, якщо навіть то буде, і не її син. За батька менше трубувався. Батьки стриманіші, завжди страждали мовчки. «Що ви кажете?» – спитав Микола. «Я?» – нічого здивувався. Мабуть, щось бовкнув голос. «Треба стримуватись. Я тільки безсторонній збирач фактів і доказів. Особисті почуття поза службою». Думав, що сказати та бурчак, щоб не терзав їй змучене серце біль. Попросити чоловіка, щоб умовив не їхати? Не послухає вона. Краще вигадую якусь причину, чого я до них заїхав, і візьму з собою тільки чоловіка. А про опізнання – ні слова. Наш газик вихопився на вулицю декабристів. Звіддаля помітив під акацією у своїй незамінній бляклій сукні. «Повернете ліворуч у двір дев'ятого будинку», – сказав Миколі. Коли ліфта постояв, набирався рішучості. Натиснув кнопку, вона спалахнула червоним світлом. На шостому поверсі перед дверима квартири знову забарився. Не подзвонив. Чомусь був упевнений не замкнуто, і натис на ручку. У коридорі у тьмяному прямокутнику дзеркала побачив себе пригніченого з напруженим обличчям. Увійшов до вітальні. Валентина Гнатівна сиділа біля телефону, що стояв на підвіконні. Вона ніби не кидала того місця відтоді, як я тут був. Оглянулась, схопилася і без сили опустилась. Втупила у мене погляд, сповнений розпачу. Подалася ще дужче. Запали щоки, аж випнулись вилиці, а чорна сукня бахматилась. Взялася з моршками на грудях. Ми дивилися один на одного, і я ніяк не наважувався заговорити. — Значить, нема? Шелеснули її знекровлені губи, і Валентина Гнатівна відвернулася до вікна. Я стояв і шукав слова співчуття, проте мовчав, бо відчував їхню безглуздість перед Материнським горем. Натомість закипала злість на Табурчака, який підштовхнув сина на такий вчинок. Хоч розум заперечував, провина інженера не доведена. Я опанував собою. А де Вадим Іванович? У його кімнаті. Табурчак спав на ліжкові Руслана. Лежав горілиць, одягнутий у тих клятих туфлях. Його продовгувати обличчя посіріло, і під очима темні півкола, повні губи скривлені, мов збирався отот -от заплакати, а може й плакав у вісні. І мені стало шкода того здорового чоловіка, незважаючи на підозру. Не хотілося його будити, та без дружини я розповім йому, чому приїхав, і доторкнувся до його руки. Він одразу розплющив очі, ніби не спав, якусь мить дивився на мене неосмисленим поглядом, потім звівся, міцно потер долонями лице. «Є якісь новини?» — глухо запитав. «Треба, щоб ви поїхали зі мною». «Куди?» «Ви знайшли, у кого ховається Руслан?» — скинувся увесь. «Знайшли утопленика». Валентині Гнатівні я не сказав. «Утопленика?» Хлопчину? зблід табурчак і стулив губи, щоб не зірвався вигук. І ви вважаєте, Руслан добре плаває? Ні, Вадим Івановичу. Досі нічого конкретного. А де він? Де? подався до мене. Три дні чекаємо, а ви три дні тупцюєте на одному місці. Нас легко звинувачувати, я заткнувся. Облишмо докори. Вони не допоможуть. Зробіть так. Щоб з нами не поїхала ваша дружина. А, а це обов'язково їхати. Так. Необхідно провести опізнання. Ми повинні точно знати, що то не Руслан.